добивалася зустрічі з матінкою Марією. «Що привело тебе, сестро, до мене в такий пізній час?» запитала та стривожену жінку. У кімнатці, схожій більше на келію одинокої монашки, тьмяно горіли три свічки, пахло ладаном якимись травами. Великий портрет Деві Марії Христос був єдиною окрасою стін, якщо не рахувати келемір. Ні столу, ні стільців. Пухнасті невеличкі подушки мали, очевидь, заміняти стільці на підлозі, застелені товстим килимом. За пустіль матінці Марії був низенький на під стіною, вистелений килимами і накритий пуховиком. «Біда, матінко Марія, біда!» – поспішала виговоритися юдмаліанка. «Нас щойно випустили з Лук'янівки». Мене і ще десятьох братів і сестер. Там якась комісія була. Сказали, ніби нас затримали не зовсім законно і наказали випустити. Але це не головне. Перед тим я була на допиті слідчого. Він цікавився спадкоємцем Бога на землі. Розпитував, де переховується. Ну, я, звісно, мовчала. Та й не знаю я нічого. Моя справа – Богу служити – «І де Марії Христос? Бережи її, Господи!» Під час допиту викликав його хтось у коридор. Двері були причинені, але я чула майже все. Сказав хтось йому, кидай, Микола, час витрачати на цих ненормальних. Довідались вже, де переховується Криворучко з дружиною. В неділю тихенько візьмуть, а неділя завтра. Тому як тільки я на волі опинилася, відразу ж до вас. От і наважилася так пізно потурбувати. Добре, сестро. Матінка Марія зовні була спокійною. Ти правильно зробила. Ходи в гуртожиток, відпочинь, не турбуйся. Все в руках божих. Юдмалянка підвелася з подушки і зникла за дверима. Матінка Марія потяглася було за телефоном, але раптом згадала і вони прослуховуються. Ха. Доведеться йти самій. Це вже друге таке тривожне повідомлення. Помилки бути не може. Кількі годин тому схожу інформацію принесла сестра з Лутави. Тепер ось отримала підтвердження. Треба попередити Деві Марію з чоловіком. Нехай переховаються. На цей випадок є декілька квартир. Матінка Марія швидко одяглась і вислизнула у темряву ночі. Нечай уже дрімав за кермом. Інгаж не зводила очей з потаємної хвіртки в огорожі резиденції братства. Вона зумисно нічого не сказала про цей запасний вихід в міліції, бо була переконана, коли хто їй йтиме вночі звіти, то лише сюди. І не помилилась. Десь о пів на дванадцяту через хвіртку шмигнула чорна тінь. «Матінка Марія!» – впізнала кошачу ходу юдмаліанки Сорокіна. «Давай, Георгійовичу, пильнуй! Я пішла за нею». Інга вийшла з машини і, намагаючись бути непоміченою, заспішила слідом за юдмаліанкою. Кари включив пеленг-невідник. Ще одне хитре пристосування – розроблене Остенком, яке дозволяло машині слідувати за сигналом радіомаяка, якого мала при собі Інга. На щастя, їхати треба було недалеко. Криворучко влаштував першу зі своїх квартир-схованок у чотирьох кварталах від головної резиденції братства. За кілька хвилин повернулася Інга. 105 квартира на четвертому поверсі», – сказала, відхекавшись. «Будемо міліцію викликати?» «А що ми з ними робитимемо?» «Доведеться?» Кари перемкнув рацію на міліцейський діапазон і викликав троянду, позивний штабу. Штаб відповів голосом Усійчука. «Ми їх вистежили!» Тихо мовив Кари у мікрофон і назвав адресу. «Нічого не робіть! Чекайте, група вже виїздить!» Миттю відгукнувся слідчий. «Ніякої самодіяльності!» Через п'ять хвилин група затримання на трьох автомашинах вже була в указаному Карем квадраті. Старший групи підійшов до машини Астриян. «Ви можете їхати», – сказав, ніби наказуючи. «Ми вже тут якось справимось. Карий помітив, як беркутівці немов тіні вислизали з автомашин і розчинялися в темряві. сподіваюсь. «Цього разу ви їх затримаєте», – мовив оперативникові, а сам повернув у замку ключ запалення. «Ну, от і все», – поглянув на супутницю. «Хочеться й а з нотками сумніву в голосі відказала дівчина. Того квітневого дня газети «Голос України» та «Урядовий кур'єр» здавалося нічим особливим не вирізнялися за виключенням хіба що однієї спільної для обох видань інформації. Вона з'явилася не лише в цих центральних газетах, а майже в усіх обласних і районних. Точніше, це було оголошення такого змісту. «Укр -ін Колегія 252.034, місто Київ, вулиця Золотіворота 2А. У справах про спадщину розшукує родичів – померлих у Канаді. Степана Ліщинського, який народився 1.5.1903 року в Закарпатті. Дружину якого звали Анна. Катерини Слободян, яка народилася в Україні приблизно в 19-му році. Зацікавлених осіб, а також осіб, яким відоме місце проживання розшукуваних, просимо повідомити Україн'юр-колегію. Телефон 044 244 16 67. Факс 044 229 -2835. Це ж саме оголошення вже кілька разів напередодні було передано по українському радіо та зачитане диктором телебачення в програмі Вісті. Та, звичайно, здавалося б інформація. Але ця публікація привела в дію механізм невидимої дії – пружину системи, її силові структури – в рух. День і місяць народження першого з померлих був датою початку операції «Непокора». Вранці 1 травня традиційні демонстрації в більшості міст і сіл України почали перетворюватися на мітинги, які закінчувалися, як правило, погромами магазинів, кіосків, аптек, державних установ і відділень міліції. У Лтаві розгніваний натовп, керований юдмаліанами або бойовиками фірми, організовано розділившись на погромні групи, розлився вулицями міста. Першими постраждали магазини навпроти облдержадміністрації. Розлетілися вщент вітрини, тривожно завила сирена сигналізації, Однак погромників це не зупинило. Гастроном розграбували за кілька хвилин. В цей же час група бойовиків та організований ними натовп штурмували райвідділи міліції. Застигнуті зненацьки міліціонери не чинили практично ніякого опору.